Зігі тим часом досліджує миску Террі. Той застережно гарчить. «Ого, зараз він його проколтне, треба...» – кидаюся я на допомогу. «Та нічого не треба, заспокойся. Вони між собою поладнають. Террі розумний, він усвідомлює, що перед ним цуценя. Це не яшка-пляшка. Він коли... Гра... «Так, не хочу чути про яшку, не хочу. Чого він пляшка?» «Я як дядя Алік, чи як його там?» «Якщо не хочеш чути, то не почуєш, а історія цікава, між іншим», – бурмоситься Еміль. «Добраніч», – проказав гестапо. Він наливає собі склянку мінеральної води, додає трохи меду. «Добре, – кажу я, – розповідай про свого Яшку. Ти однаково коли-небудь укинеш слівце про нього, я тебе знаю», – малий гмикає. Зігій намагається зрозуміти, чого йому більше кортить зробити калюжу чи вкластися спати. Теж мені Гавлет вклався. Так от, коли яшка пляшка грає з дітьми в карти, зі своїми дітьми, своїх у нього немає, а хто йому дозволяє грати з чужими дітьми? Та нікого це не хвилює. От коли він грає і програє, він наче казиться. Криє всіх матом, говорить, що повбивав би. Та тобі просто фарт ішов, йолопе малий. Та й взагалі я прихворів сьогодні, очі болять. А коли виграє, зве себе королем. А от коли йому каже, що він переміг, бо дорослий, то він вирішить, що все. Він не хоче такого чути більше грати ні з ким не буде. І забудьте його адресу. Мда. А скільки йому років? 52. Зрозуміло. А тобі він хто? Він не більш старенькою Саранською. До речі, вправний ветеринар, я тобі телефони його на холодильник наліплю, про всяк випадок. А старенький Саранський, до речі, хто такий? Як хто? Це мої бабетта та дідуссо з боку мамуленці. Хіба ти не знав? «А чо ж тоді, мале, ти потякало, ти звеш їх старенькі саранські, а не дідусь та бабетта. Тому що в мене є інші дідусь та бабуся, полонські, але вони молодші за саранських, тому вони не старенькі. Ми їх називаємо ляхами. Слухай, я вже втомився, а мені треба працювати. Іди спати, бувай». «Добраніч», – сказав Еміль Чемний, – «я зробив собі кави, нарешті, хатня, кава, моя кавоварка» і розкрив лептоп. У поштовій скрині було кілька листів, втім неважливих. «Почекають», – подумав я, але сам вирішив написати одного листа Ромкові Аврамовичу. Саме в його справах Сара вирушила до Мексики. «Ромку, привіт! Слухай, що там з народом, який твоїми молитвами запроторено до Мексики. Ні в кого не працюють мобілки. Насправді я перевіряв тільки зв'язкоздатність Сариної мобілки, і гадки, не маючи, чи поїхав від Ромка з Сарою хтось інший. Оскільки Ромко про нас із Сарою не знав, доводилося маневрувати. Потім я написав листа Тимофієві. Сподіваюся, що його коліжанка не читає його пошту. Я написав, що бачився з Євою, що вона має чудовий вигляд, про нього нічого жахливого не каже, збирає іграшки Happy Meals, як і раніше, і буде швачити дощовика для спаніеля родичів Сари. Потім я трохи подумав і додав, що в мене тепер є собака. У Тимофія колись також був собака, Фокстер'єр Чарлі. Славетний він був тим, що, коли їхав у ліфті, стрибав на двері, гавкав, як навіжений, та клацав зубами, тому ніхто з мешканців будинку, поки Тимофій з ним з'їжджав, ліфт не викликав. А коли вже сталося так, що не почув і викликав, відлітав у бік, аби Чарлі не вчепився в чийсь одяг. Особливо обережними були чоловіки, бо Чарлі так натренувався у стрибках, що щелепа його майже торкалася паху. «Жахливо!» – я почухався. «В кишені джинсів щось було. Візитівка Єви. Індивідуальний пошив одягу для ваших улюбленців». «Ну, коли вже працює пошта?» «Привіт, Єво!» – написав про тебе Тимофієві. «Я не сказав йому, що ти намагалася вчепитися в старого Полонського, але хочу тобі сказати, що виглядало це огидно». Крім того, йому не подобається стиль твого одягу. Загалом, був радий тебе бачити. Дякую за шикарного Янгола. Годинник натякав на близьку північ. І я отримав листа від Єви. Відьма. Вона написала «Підкрадій один». Загалом, я також рада. Що таке «Підкрадій один»? Під, пот, крадій, вор, один, а, пот, вора, ги Я вирішив, що останнє слово має залишитися за мною, тому відповів, що не знав, наскільки вона вразлива та пришелепкувата, аби потрапити під вплив пройдисвіта та недоумка Міліка, ги ги